četvrtkom. Poštovani slušatelji, i dobro jutro. Slušate emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povjesť četvrtkom. 14. svibnja 1948. godine proglašena je država Izrael. Sljedećeg dana susjedne arapske zemlje napale su novostvorenu državu. U današnjoj emisiji poslušajte kako je započeo suko Arapa i Židova koji danas traje. Povjesť CZETWYRTKOM Nakon Prvog svjetskog rata Velika Britanija preuzela je upravu nad Palestinom. Nakon 30 godina uprave Britanija se odlučila povući iz tog područja i vrući arapsko-židovski problem prepustiti ujedinim narodima i samim Arapima i židovima. Ujutro 14. svibnja 1948. godine posljednji britanski visoki komesar u Palestini Sir Alan Cunningham izvršio je smotru počasnih jedinica britanske vojske i provezao se ulicama Jeruzalema u blindiranom automobilu. Britanske vlasti u Palestini su već spalile važne dokumente, a vrijednostne papire i gotovinu prebacile su u London. Točno u ponoć spuštena je britanska zastava. Visoki komesar ukrcao se na britanski razarač i otišao iz Palestine. Istoga poslijepodneva David Ben-Gurion pročitao je u ime židovskog nacionalnog vijeća i generalnog cionističkog vijeća deklaraciju o proglašenju nezavisne i suverene židovske države u Palestini. Sljedećeg jutra, arapske zemlje napale su u novostvorenu državu. Počeo je prvi izraelsko-arapski rat. O tijeku tog rata govori profesor Tihmir Ponoš. S jedne strane su bile arapske snage, okupljenje u arapsku ligu. Su bile snage Egipta, Jordana, Sirije, Libanona i Iraka. A druge strane su bile izraelske snage, odnosno izraelska vojska u nastajanju. Arapske snage su bile mnogobrojnije i one su opkolile zapravo kompletan teritorij Palestine i osim toga postojale su na samom palestinskom teritoriju e, grupe arapskih boraca. E, izraelske snage su bile manje brojne, ali su bile modernije naoružene i puno bolje organizirane i puno bolje vođene. Da, recimo, jedan od velikih problema u od darašnjoj izraelskoj vojsci u nastajanju bilo je Naime, Odlaskom Britanaca... Svi bi koji su htjeli su se mogli naseliti u Palestini. I sad su došlo doslovno desetine i desetine tisuća ljudi iz raznih krajeva svijeta koji su se različitim jezikom. Tako da su ih na brzinu obučili, odnosno naučili nekoliko osnovnih riječi i rečenica suvremenog hebrajskog jezika, samo kako bi mogli razumijevati zapovjedi koje izdaje zapovjednik. Izrael je sa svih strana napala oko 50.000 arapskih vojnika. Do lipnja 1948. godine vodile su se žestoke borbe za ceste koje su povezivale židovska naselja. Naime, većina cesta u Palestini prolazila je područjima naseljenim Arapima. Nadzirući te ceste, Arapi su mogli obsjedati većinu židovskih naselja. Izraelske obrambene snage grčevito su se borile za prohodnost tih cesta. U lipnju 1948. možemo kazati da nastaje doista prava izraelska vojska. Dolaze za vreme tog primirja velike pošljike oružja iz Sovjetskog saveza preko Čehoslovačke. U Čehoslovačke su bile stvorene glavne uh, baze u kojima se skupljalo oružje, glavnom njemačkog porijekla iz drugog svjetskog rata, i preko Jugoslavije to oružje je transportirano u Izrael. Operacija je bila vođena u potpunoj tajnosti, i radi međunarodne zajednice ali radi činjenice što su Sovjetski savez i Jugoslavija u to doba već u prilično lošim odnosima a vrlo, vrlo brzo će doći do potpunog prekida odnosa između SSSR-a i Jugoslavije Većina tog oružja bila je transportirana preko Šibenske luke nešto i preko Riječke a kasnije korišten i jedan mali aerodrom blizu Podgorice s kojeg su prebacivani zrakoplovi za izraelsku vojsku. To naoružanje omogućilo je prvi protu izraelskoj vojsci. Ona je deblokirala Jeruzalem, koji je kompletno se našao u, u, u okruženju, ali nije uspjela prodreti u stari dio Jeruzalema. Jeruzalem će, kao posljedice tog rata, će, uh, doći do podjele Jeruzalema na arapski i žirovski dio. Otprilike je nešto vrlo slično kao što je došlo do podjele Berlina. Uh, zauzeli su Aradrom uh, Lod i grad Ramlu. Glavni udar je bio usmjeren na jordanske i iračke snage, a došlo je do pasivizacije libananskih i sirijskih snaga iako zapravo je upitno zašto je uopće došlo do te pasivizacije jer one nisu bile na pravcima glavnih udara izraelske vojske. Ostalo je jasno da je zapravo ostao još Egipat i da će pobjednik tog rata biti odlučen u izravnom sudaru Izraela i Egipta. I u listopadu 1948, izraelske snage pokrenule su prvi protudar u zapadnom dijelu bojišta, dakle na pravcu gdje su bile raspoređene egipatske snage, taj napad je trajao nekih 10-12 dana i nije polučio veliki rezultat, ali ipak donio neke taktičke prednosti Izraelcima da bi drugi napad koji je lansiran 22 prosinca 1948, bio zapravo odlučujući za taj prvi izraelsko-arapski rat. Ociječana je Gaza. Izrael je zapravo izbio na granice koje će imati sljedećih gotovo 20 godina. Istvoreni su svi preduvjeti za potpisivanje primirja koje je na kraju u veljači 49. potpisano na Gračkom otoku Rodosu između izraela i Egipta. Kasnije će to primire potpisati i manje više sve ostale arapske države uz izuzetak Iraka i Saudijske Arabije koje su odbila je potpisati bilo kakvo primjerje. Arapima je taj znanio težak udrat s njihovom samopouzdanju i ugledu. Za Arape, država Izrael bila je strano tijelo u Palestini, utemeljeno silom na arapskom tlu i prema tome, postojanje Izraela Arapima je bilo neprihvatljivo. Jedini način da se ta nepravda ispravi, bilo je bacanje mlade države u more. Nijedna arapska država nije priznala postojanje države Izraela. S druge strane, židovima je stvaranje njihove države značilo ostvarenje više tisućljetnog sna. Sada, kada više nije bilo ograničavanje useljavanja u obećanu zemlju, tisuće židova iz cijelog svijeta došlo je u Izrael. Među njima bili su i židovi iz Hrvatske. O tome govori profesor Dr. Ivo Goldstein. Što se tiče ovih naših prostora, već 902. godine osnovano je prvocijanističko društvo, dakle to su bili bečki studenti odnosno studenti iz Hrvatske prvenstveno iz Zagreba i Osijeka koji su osnovali u Beću to cionističko društvo kasnije se cionistički pokret ili odnosno vrlo brzo tih godina se širi prema Zagrebu i Osijeku u Osijeku na početku stoljeća je čak, Osijek je čak i jači centar nego li Zagreb e, i vrlo brzo cionizam se širi i u druge sredine u Hrvatskoj pa onda potom i u Bosni koja je dio naravno Austrougarske. Pa čak i u prije rata još prema Srbiji. Nakon Prvog svjetskog rata cionistički pokret zadobiva većinu već, to je prvi, prvi uspjeh u zagrebačkoj židovskoj općini 1920. i do 1930. otprilike u sljedećih deset godina praktički postaje najjači pokret unutar jugoslavenskog čitavog jugoslavenskog žodstva. Zagrebačka židovska općina najjača je cionistička općina ona daje najviše novaca, najviše, najorganiziranija je, najaktivnija je. Uglavnom zagrebački židovi ne sele u Palestinu, sele bitoljski židovi, makedonski židovi, koji su i najsiromašniji. E, tako da zagrebačko židovstvo daje novac da bi makedonski židovi mogli e, u Palestinu. E, vrlo malo je zagrebačkih i uopće hrvatskih židova, pa i jugoslavenskih prije rata otišlo u Palestinu, tako da je taj pokret zapravo više bio nacionalni preporod negoli i e, eto jedna propaganda da se ide u Palestinu, ali ljudi su išli relativno malo, mali broj je išao. Jednim dijelom je to bio konformizam, drugim dijelom oni koji su mogli, koji su u tome sudjelovali su bili relativno dobrostojeći, njima se nije išlo odavde, nisu nalazili ni razloga. E, tako da... E, u odnosu na kolika je bila aktivnost tog pokreta, sam odlazak u Palestinu, nek, nekoliko stotina jugoslavenskih židova na ukupnom populaciji od 70, 75 je vrlo malo. E, međutim, bilo je ljudi koji su otišli i 48.9. i Naime, za razliku od drugih komunističkih ili istočnoevropskih e, zemalja, Jugoslavia, Titova Jugoslavija, 48., je omogućila svim židovima da idu koji to žele, s time da su morali, to je naravno jedna nedemokratska, nedemokratski potez, morali su ostaviti, odnosno odreći se sve imovine kada su odlazili, dakle, Jugoslavija im nije željela ostavljati imovinu koju bi u međuvremenu ona već bila nacionalizirana, ali i ono što im je ostalo, oni su se morali toga odreći. Ali svi koji su htjeli su otišli. Tako da ste vi imali, recimo, jugoslavenski židovi su se, odnosno Sarajevski i Zagrebački židovi imaju dva velika generala, izraelske vojske, tako da su se tu, kad spomenete bilo kome tu jugoslavensku odnosno Sarajevsku i zagrebačku dijasporu u Izraelu onda prvo spomenu Haima Badleva i Davida Elazara dakle dva glasovita generala izraelske vojske Haim Badlev eh, je bio toliko glasovit da se po njemu nazvala ta obrambena eh, linija Badlev linija to je ona linija koja je bila koju izraelska vojska sagradila na eh, istočnoj strani suejskog kanala nakon rata 1967. I onda je ta Barlev linija bila prva linija obrane Izraelaca u ratu 1973. godine. Dakle, Barlev je dobio tu liniju. Dakle, bilo je i još ratnika, međutim, to više nije, kako bih rekao, dio povijesti Hrvatskog ili u to doba jugoslavenskog židostva. To su ljudi koji su već bili i tekako asimilirani u taj uh, izelski uh, milje. 50. godine u arapskom svijetu bile su godine prevrata i nereda. U francuskim kolonijama u sjevernoj Africi jačaju oslobodilački pokreti. Britanski interes u Egiptu doživeće teški udarac nakon državnog udara kojeg je izvela skupina mladih i odlučnih časnika. A vlasništu američkih i britanskih kompanija nadnatnim bogatstvom arapskih zemalja doći će u pitanje. U cijelom arapskom svijetu dolazi do rasta samouvjerenosti, i odlučnosti da arapske želje i interesi budu poštovani i ostvareni. Godine 1952. u Egiptu je, nakon 16-godišnje vladavine, svrgnut kralj Faruk. S ga je zbacila skupina časnika, koja je kralju predbacivala podložnost britanskim interesima, te nedovoljno zalaganje za arapsku stvar. Ista te skupine časnika, kao najistaknutija osoba, pojavit će se pukovnik Gamal Abdel Nasser, Uskoro će taj mladi časnik postati vođa arapskoga svijeta. Radikaliziraće politiku Egipta i tjesno se povezati sa Sovjetskim savezom. Za će Sovjetski savez Egiptu postati veliku ekonomsku i vojnu pomoć. Iranu Dr. Mohamed Mossadek, predsjednik iranske vlade, prvi će zadati udarac interesima velikih naftnih kompanija. Nacionalizirat će sva naftna polja i bušotine i time će izazvati uzbunu kod britanske i američke vlade. One će uzratiti obilatom potporom vojnom udaru kojim je Mosadek svrgnut s vlasti, a naftno bogatstvo Irana je ponovno došlo pod angloamerički nadzor. Ali Mossadek primjer slijedit će mnogi arabski vođe. U Izrael su stizale stotine tisuća doseljenika iz cijelog svijeta. Prvih nekoliko godina država Izraela je bila država pod šatorima. Tek je trebalo izgraditi domove za useljenike, kultivirati poljoprivredne površine, izgraditi industriju i stvoriti obrazovni i zdravstveni sustav. Uz zbog neprijateljstva susjeda, Izrael je stvarao veliku vojsku i sigurnosni aparat. To su neprijateljstvo platili i Arapi koji su ostali u Izraelu. Do 1966. godine Izrael je ograničavao njihova građanska prava. Za mnoge židove stvaranje države Izraela značilo je stvaranje mjesta na svijetu gdje će židovi biti sigurni od proganjanja. Pa iznenadićete se još i dan danas traju u svjetskom židovstvu debate što to znači država Izrael. Netko to tumačuje opravo ovako kako ste bi postavili pitanje. Neki od ortodoksnih rabina čak odriču e, toj državi Izrael bilo kakvu važnost jer smatraju da taj Izrael dolazi samo kao nekoja, postoji samo kao teološki pojam i da u ovom svjetovnom smislu to zapravo i jednostavno ne treba postojati ili da na neki način je to desakraliziranje tog teološkog pojma Izrael. E, bez obzira na e, odredbe ustavne da svaki židov koji to želi može doći e, u Izrael i tamo živjeti, e, i bez obzira na to što, se, što su mnogi mislili da će se to tako dogoditi e, ostala je činjenica da zapravo e, u državi Izrael živi praktički svaki e, gotovo svaki četvrti židov u dijaspori, svaki treći do svaki četvrti naime, sada u Izraelu živi otprilike 4,5 milijuna židova a računa se da je židova u svijetu negdje između 13 i 15 milijuna uglavnom u Dijaspori židovi vrlo dobro, ili u dobrom dijelu dijaspore, židovi vrlo dobro funkcioniraju. Iz e, Sjedinje Haneričkih država, gdje je židova nekih pet i pol milijuna, e, vrlo mali postotak židova je došao nakon 1948. u Izrael. E, zašto je to tako? E, pa i u Dijaspori, pogotovo nakon drugog svjetskog rata, načini, mogućnosti da se egzistira da se ostvaruje dobra egzistencija je jedna je mogućnost koju su zapravo prihvatila većina židova danas imigranti u e, Izrael su nisu više tako brojni kao iako je ta imigracija još relativno jaka ali uglavnom ona dolazi iz e, zemalja bivšeg Sovjetskog saveza iz Rusije, iz Ukrajine, iz Bjelorusije u Ukrajini još jedan dan nazivio otprilike 600 tisuća židova od kojih pola živi na, ispod egzistencijalnog minimuma dakle oni su po svim kriterijima u istinu sjerotinja e, dakle iz toga se crpu iz tog rezervoara se crpe nova emigracija imigracija u Izrael Izrael kao država je fascinantna jer u istinu funkcionira kao jedinstveno društvo kao relativno homogeno društvo iako su u posljednjih 50 godina došli židovi iz nekih sto i nešto zemalja počevo od visoko civiliziranih Amerikanaca i drugih zemalja Zapadne Europe, s jedne strane pa sve do Indije ili do onih e, falaša iz Etiopije koji su praktički prije 15. godina bili svi skupa prebačeni u, m, avionima iz Etiopije u Izrael, a gotovo da su živjeli na, na razini m, seljaka kamenog doba sa vrlo malim pomacima. Dakle, sve se to e, na neki način izmiješalo sa velikim brojem židova koji su došli iz arapskih zemalja iz Maroka, iz Jemena i tako dalje i tako dalje sve se to smiješalo i tvori izraelsku naciju, izraelsko uh, društvo iz svih tih zemalja. Uh, koliko god predstavljaju uh, jednu homogenost i jest počeli su se ili homogeniziraju se došavši ili stvarajući izraelsko društvo toliko god i dalje predstavljaju zasebne, kulturne ili neke druge identitete koji baštine sve ono što je židovstvo tijekom 2000. godina dobivalo i akceptiralo u dijaspori. Dakle, ta velika različitost tih utjecaja i iskustava iz dijaspore i dan danas se vidi u izraelskom društvu. Uz Izraela i njegovih arapskih susjeda pojavio se problem koji traje i danas. U ratu je veliki broj palestinskih Arapa protjerani svojih domova i utočište je našao u arapskim zemljama koje su graničile s Izraelom. Ti prognanici, palestinci, postaće najogorčeniji protivnici Izraela, a palestinski problem će uz Izraela i njegovih susjeda onemogućiti mirno rješenje arapsko-izraelskog sukova. Govori profesor Tihomir Ponoš. Palestinski problem nastaje kao rezultat prvog izraelskog arapskog rata kada su, kako se povlačila arapska vojska, tako se povlačila i stanovništvo, arapsko stanovništvo, dakle, palestinski Arapi. Riječ je o stotinama tisuća ljudi, koji su zapravo vremeni postali milijuni ljudi, koji su bili doslovca raskućeni i koji su postali beskućnici. Oni su bili primljeni u arapske zemlje, većina njih je bila u Jordanu, no međutim, oni nisu imali državljanstvo, oni nisu mogli dobiti državljanstvo niti u jednoj od tih zemalja, oni čak nisu mogli niti rariti, osim ako bi se eventualno uspjevali zaposliti na crno u nekoj od tih zemalja i živjeli su onim vrlo sumornim izbjegličkim logorima rasvetim po cijelom arapskom svijetu. S druge strane, netrpeljivost je dosta velika postojala i prije izbijanja rata, dakle i prije svibne 1948. No, međutim došlo je do nečega što mnogi u Europskom svijetu nisu očekivali a to je ratni poraz. Su bili gotovo 100% sigurni da će oni vrlo jednostavno i vrlo brzo obračunati sa židovskim naseljenicima tada još u Palestini, odnosno u današnjem Izraelu i to je naravno poraz. Naravno je dijel ovako veliki i psihološki šok na arapske vođe. Tu je naravno i pitanje prestiža arapskih vođa. I kao logična posljedica svega toga želja za osvetome. Tu valja kazati da je novonastala izraelska država, posebno njena rubna područja, poljoprivredna naselja, da su bili izvrgnuti zapravo terorističkim upadima grupa Fedeina, koji su pljačkali ta naselja, ali i ubijali ove stanovnike tih naselja Kibuca, upropoštavali Ljetinu, izvodili druge terorističke akcije, što je naravno kod izraelske, odnosno kod židovske strane jačalo uvjerenje da je jedini način na koji se može rješiti cijeli, cijeli taj problem, oružjani način, da ih treba oružjem skršati, kada za to sazri uvjeti, odnosno kada Izrael bude dovoljno jak. Dakle, doći do, do jedne situacije u kojoj nitko neće htjeti izvršiti nikakva popuštenja, niti politička, niti bilo kakva druga i u takvim situacijama obično u povijesti je samo pitanje vremena kada će izbiti rat. Jedna od prvih država koje je priznala Izrael bio je Sovjetski savjec. Najmevićina izraelskih istaknutih političara bili su ljevičari, pa su se Sovjeti nadali da će na Bliskom istoku biti stvorena prva komunistička zemlja. To se nadanje brzo pokazalo u Zaludnim. Kasnije će se, što zbog ograničavanja ljudskih prava židovima u Sovjetskom savezu, što zbog sovjetske vojne pomoći arapskim zemljama, odnosi između tih zemalja znatno pogoršati. Sjedinjene američke države također su brzo priznale Izrael, ali u 50-im godinama to je supersili važniji bio srednji istok i stabilnost, te interesi američkih naftnih kompanija u tom naftom bogatom području. Ali Velika Britanija i Francuska, dvije stare sila još uvijek uvjerene da mogu same djelovati u svijetu hladnog rata, pokrenut će novi izraelsko-arapski sukob. O povodu za novi rat govori profesor Tihomir Ponoš. a Sam pobor za cijelu tu sujetsku krizu, iz 56. i je nacionalizacija suezkog kanala koju je izvršio e, Nasr. E, ta nacionalizacija je izvršena u ljeto 1956. godine, otprilike 12 godina prije roka. Jel, naime, kanalom je upravljala jedno mješovito društvo koje je imalo koncesiju na 99 godina i ta koncesija je 1968. godine. E, od trenutka kada je počela kriza, dakle, srpnja, Velika Britanija i Francka su i u kolovozu, i u rujnu i u listopadu ponudile Egiptu i Naseru nekoliko scenarija političkog prevladavanja kriza, što je nasr sve odbijao jer on je, trenutkom onog trenutka kada je nacionalizirao suvjetski kanal, on je postao, skoro pa arapska legenda, heroju, ne samo u očima Egipćana, nego cijelog arapskog svijeta. A interesantno, mnogi smatraju da je Izravni povor za nacionalizaciju došao od jedan dana prije nego što je nacionalizirao Suezki kanal i to upravo od vlada Velike Britanije i Francuske koji su odbile financirati izgradnju asuvanske brane pa su to na kraju financirali Sovjeti, no međutim kasnije su dokumenti pokazali da je nacionalizacija bila izuzetno brižljivo pripremana e, mjesecima. Dakle, tih nekoliko kompromisnih prijedloga je vremenom otpalo. Izrael je imao već otprije izrađen plan za sinajsku kampanju. Problem su bili protiv Fedajini koji su upadali u Negev i u južne dijelove Izraela i tamo izvodili terorističke činove protiv prije svega Kibuca, ali protiv, i protiv izraelskih gradova i naprosto je tom sinajskom kampanjom Izrael htio gurnuti zapravo s jedne strane svoju zapadnu granicu a na taj način stvoriti jednu veliku i prostranu tampon-zonu sigurnosti. Dakle, te dvije stvari su se poklopile. Vlade Francuske i Velike Britanije su saznale da Izrael tako nešto planira i interesi su se u jednom trenutku spojili. 29. listopada Izrael je krenuo napad na Sinejskom poluotoku. Izraelski padobranci zauzeli su klanac Mitla, ključnu stratešku točku između Sujskog kanala i Izraelsko-egipatske granice. U isto vrijeme Izraelske su jedinice napale na još dva pravca egipatske položaje. Nakon tih napada koji su odvukli pažnju Egipatske vojske, četiri Izraelske oklopne kolone zakotrljale su se Sinajskim poluotokom. Do 5. Studenoga Izrael je zauzeo sinaj. Istoga dana britanski i francuski padobranci su izvršili desant na Suezki kanal i brzo slomili egipatski otpor. Međutim, tada se dogodilo nešto što niko nije očekivao. Sjedinjene američke države i Sovjetski savez, kao rijetko kada u hladnom ratu, zajednički su prisilili Veliku Britaniju u Francusku da obustave svoju avanturu, a Izrael se morao povući sa Sineje. 7.11. je operacija zaustavljena i kasnije će na uh, sujetski kanal biti poslane plave kacige ujerinjenih naroda Izrael će se morati povući s tim što će se na svoje početne položaje uh, ali će Izrael isto vremeno biti i tekako razočaran i u Veliku Britaniju i u Francusku jer je de facto bio od, od njih uvučen u rat koji bi duše vjerojatno tako je onako pokrenuo samo pitanje da li tada i možda bi on malo bolje pripremio svoju diplomatsku akciju što će dovesti do vrlo vrlo ozbiljnih kriza odnose između Izraela i Francuske Velike Britanije Franca i Velika Britanija su tada definitivno naučile da one više nisu velesile. sile. Sile da, vele sile ne. I da ne mogu ići protiv volje Sjedinjenih američkih država, Sovjetskog saveza, Velika Britanija, čak i protiv volje Commonwealtha. Iz krize je još jači izašao Gamal Abdel Nasser. I onako heroj u svoje zemlji, sada je postao i heroj u cijelom arapskom svijetu. Ustao, postao je jedna od najistaknutijih osoba u pokretu nezvrstanih. Nasser je nakon tog rata, bez obzira na teške poraze egipatske vojske, postao neosporno arapski vođa, arapski lider, izuzetno popularan i u Egiptu i u cijelom arapskom svijetu, a e, definitivno se okrenuo u Sovjetskom savjezu. Nemo vidio je da od Velike Britanije i Francije on ne može ništa očekivati, ali je barim gajio nekako pritajenu narodu da će dobiti veću pomoć od srednjenih američkih država, i sad u ovome njemu srednjene američke države nisu odmogle da pače svojom kritikom Velike Britanije i Framske su mu pomogle, ali on nikakvu ekonomsku pomoć od Amerike nije dobio, nikakvo oružje nije dobio od Amerike i okrenut će se Sovjetskom savezu i sljedećih 14-15 gore na praktički sve do smrti Nasera, će Egipat vorit jednu istovremeno prosovjetsku politiku na vanjskom političkom planu, ali i tvrdu antikomunističku politiku na unutrašnjom političkom planu. Nakon Suezke krize nastupio je krhki mir. Zapravo to je bilo primjerje u kojem su se Izrael i njegovi susjedi pripremali za novi rat. Iz Egipta, Sirije i Jordana na teritoriji Izraela upadaju terorističke skupine koje napadaju naselja uz granicu. Izraelska vojska odgovarala je prepadima na teritoriji arapskih susjeda, posebno Jordana. Cilj tih prepada bilo je uništavanje logora za obuku palestinskih boraca. Logori su bili uništavani, borci ubijani, a rušene su i kuće u kojima su živjele njihove obitelji. bi su postajali sve krvaviji i ogorčeniji. Usto pojavio se još jedan problem – voda. Naime, obskrba Galileje, područja na sjeveru Izraela ovisila je o vodi sa sirijske golanske visurani. Sirije je zaustavila Izraelu opskrbu vodom, a Golan je, sa svojim gospodarećim položajem nad Galilejom, bio načičkan sirijskim topništvom i raketama. Stih je položaja povremeno bombardiran sjever Izraela. Također se pojavio problem s raspodijelom vode iz rijeke Jordana. Na Bliskom istoku 1964. godine pojavila se nova snaga koja će kako zaoštriti izraelsko-arapski sukob. Palestinci su dobili organizaciju koja će na sebe preuzeti ostvarivanje palestinskih vojnih i političkih ciljeva. Uz to za vrijeme tog krhkog mira, jedna i druga strana nastavili su što više znati o namjerama protivnika. Razvio se špijunski rat. Što se tiče palestinskog pitanja, vrlo interesantno, ono još uvijek ne dominira. Naime, je interesantno je da, da dominira taj sukob između Izraela i Arapa, dok su palestinci nekako redovito u drugom planu. U prvom planu su ili Nasser, ili nešto kasnije će doći Hafez Al-Asad, odnosno Anvar ili Sarad u Egiptu, no međutim, 1964. godine u Jordanu će biti osnovana palestinska oslobodiločka organizacija i ona će negdje od ranih 70-ih preuzeti zapravo vodstvo u tome e, palestinskom pitanju i u načinu rješavanja palestinskog pitanja, posebno nakon što Arafat iz nekih unutar frakcijkih borbi izađe kao praktički jedini pobjednik i neosporni šef PLO-a. E, to je nešto, dakle, samo jedan zametak nečega što će se tek događati u budućnosti. Naravno, jedni i drugi će pokušavati saznati što je moguće više o drugoj strani, pa će se u to doba razviti i legenda o izraelskom superšpijunu Eliu Koenu koji je ubačen u Siriju on je na kraju otkriven i pogubljen u Siriji, no međutim da se kojim slučajem nije odao, on bi dva, tri dana nakon toga je trebao postati ministar obrane Sirije dakle, to ukazuje na činjenicu izuzetno organizirane e, i izuzetno profesionalne vojno-sigurnosne službe kako je imao Izrael koja će biti od pa možda čak i od presudnog značaja u obračunu koji će uslijediti 1967. godine. Onda je došlo čuvena 1967. godina. Tada su sukobi na granicama dosegnuli vrhunac. Egipat i Sirija gomilale su snage uz izraelsku granicu. Izraelcu pridobilo je jordanski kralja Husein. Izrael je odgovorio podizanjem borbene spremnosti svoje vojske i djelomičnom mobilizacijom. Egipat, Sirija i Jordan su uzvratili mjero.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 Spremni smo za rat. Međunarodna zajednica osudila egipatsku blokadu. Sjedinjene američke države su poslale šestu flotu bliže obalama Egipta i Izraela, A po prvi su puta američki predsjednik Johnson i sovjetski premijer Kosigin upotrebili vruću liniju između Moskova i Washingtona. Dogovorili su se da niti Sjedinjene američke države, niti Sovjetski savez se neće vojno umješati u sukob. Egiptu, Siriji i Jordanu pridružili su se i druge države.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 Moralo se odlučiti što dalje. Gospodarstvo već trpjelo zbog opće mobilizacije, a vojska se nije mogla dugo držati u najvećem stupnju pripravnosti. Trebalo se odlučiti ili preventivno napasti arapske vojske uz granicu, ili raspustiti vojsku i nadati se da arapske zemlje ipak neće napasti. U nedelju, 4. lipnja, izraelska vlada je donijela odluku. Vlada ovlašćuje premijera i ministra obrane da poduzmu korake nužne za zaštitu Izraela. Plan preventivnog napada bio je gotov. Određeno je da napad započne ujutro, 5. lipnja. Svi visoki vojni zapovjednici prespavali su tu noć kod kuće. Naime, znali su da će ako ostanu spavati u stožerima i vojarnama, cijeli Izrael znati da će sljedećeg jutra početi rat. Ujutro, 5. lipnja 1967. godine, počeo je šestodnevni rat. 5. lipnja je napad krenuo ujutro u 7 sati i 45 minuta. To je malo čudno, obično se napada o zoru. Na no, međutim... Izraelci su znali da je radno vrijeme u Egipatskoj vojsci od 8 ujutra. Znači u 7.45 časnici Egipatske vojske nisu ni kod kuće, ali nisu još ni na radnim mjestima i ne postoji mogućnost da oni počnu djelovati. Izvršeni su zračni udari po aerodromima i sam smjer je bio veliko iznađenje za Egipatsku vojsku. Ne, oni su u svim svojim planovima računali da će zrakoplovi doći prema Sinaja. Na međutim, zrakoplovi su letili iznad sredozemnog mora, malo pojednostavljeno rečeno, kod Aleksandrije su skrenuli ljevo. Letili su vrlo nisko, tako da su ih i radari teško hvatali, a u, do doba godine je u rano jutro nad Nilom vlada jedna izmaglica, što je naravno i kako pogodovalo e, izraelskoj vojsci. Tako da su recimo zabilježeni slučajevi kako su oni letili da su im egipatski seljaci mahali, jer su mislili da su to njihovi zrakoplovi. E, taj udar je bio strahovic, strašujući. U jednom danu je smrvljena ne samo egipatska, nego kompletna arapska aviacija, jer su izvršeni udari i na e, sirijske i na jordanske e, aerodrome. Uništeno je otprilike u prvom danu oko 440 zrakoplova, or toga ogromna većina na zemlji. Dakle, nisu uspjeli niti poletjeti. Inače vlada jedna fama o superiornoj izraelskoj avijaciji u odnosu na arapsku. No međutim u prosjeku ona je bila tehnološki zastarijela u odnosu na arapsku. Primjera radi uh, arapske zemlje su imale više MiG-ova 21 što je bio najmoderniji sovjetski uh, izvozni zrakoplov u to doba, nego što su uh, izraelske snage uopće imale zrakoplova svih vrsta. No međutim prednost velika je bila u izvanrednoj organizaciji izvanrednoj pripremljenosti i obučenosti pilota Izraelskog ratnog zrakoplovstva i u činjenici da su raspolagali sa puno posada. One su raspolagali sa otprilike tri posade po jednom zrakoplovu, dok je Egipat raspolagao sa 11 posada na 10 zrakoplova. Nakon uništenja Egipatskog, Sirijskog, Jordanskog i Iračkog zrakoplovstva, Izraelske kopne snage mogle su operirati bez prijetnje iz zraka izraelskog zrakoplovstvo gospodarilo je nebom. Nakon toga je Izrael krenuo u kopneni napad, s tim da je potpuno naravno gospodario u zraku i prvi udar je namirio Egiptu, dakle najjačem. U roku od dva dana, nešto malo više od dva dana, je smrvio egipatske snage na Sineskom poluotoku i izbio na Suezki kanal. To je bilo 7. lipnja. Tog istog 7. lipnja je krenuo udar na Jordan i na Siriju. Već tokom dana su zagospodarili kompletnom zapalom, zapadnom obalom rijeke Jordan, a izvršen je i padobranski desant i izvršena operacija ulaska u Jeruzalem. I tokom dana su izraelske snage ušle u Jeruzalem, odnosno u stari dio Jeruzalema, ali novi dio Jeruzalema su oni kontrolirali i prije, četreda, i prije 67. I to je vrlo interesantna jedna priča, da je tu operaciju uh, vodio izvisni uzi Narkis koji je bio posljednji izraelski vojnik koji se 1948. povukao iz starog grada, kada ga izraelci više nisu mogli držati. Do 10. lipnja m, poražena je i Sirija na Golandskoj visoravni, i Izrael je penetrirao otprilike 50 km duboko u sirijsku teritoriju, zauzeo Golansku visar, koja je predstavljala i sigurnosni problem za Izrael, no međutim koja ima još nešto, čega je na bliskom istoku, ima vrlo malo, to je puno vode. Tako da su mogli preokrenuti vodu na, doslice vodu na, na svoj mlin izraelci i riješiti problem pitke vode za cijelu Galileju praktički. I to je sve bilo gotovo do desetog Lipnje, dakle, u svega šest dana, brzina te pobjede je šokirala sve. Brzina te pobjede šokirala je cijeli svijet. Tjedan dana nakon početka rata, izraelski premijer Eškol u govoru pred Knesetom, izraelskim parlamentom, mogu je rijeći sljedeće riječi. Neprijateljska agresija je odbijena. Veće dio njegove snage je slomljen. Njegov vojni stroj je uništen. Baze iz kojih se vršila agresija su očišćene. Ratna prijetnja maknuta je s naše zemlje. Nebo nad našim glavama je sigurno. Izraelske obrambene snage gospodare Sinajskim poluotokom sve do Sujetskog kanala. One gospodare nad zapadnom obalom rijeke Jordana te nad Golanskom visoravni. Put kroz tiranski prolaz do luke Akaba je slobodan. Jeruzalem je ponovno ujedinjen. Prvi put od uspostave države židovi se mole na zidu plača, ostatku našeg svetu hrama i naše prošlosti. Mole se i na Rahelinoj grobnici. Proročanstvo je ispunjeno. Postoji nagrada za trud. Sinovi su se vratili na svoje granice. Izrael je izašao jači nego prije iz ove kušnje, krvi i vatre. Vjeran sebi i gledajući pouzdanjem u budućnost, uz pomoć stijene i otkupitelja Izraelovog, ova nacija će još uvijek živjeti u sigurnosti. Međutim, taj rad doveo Bliski Istok do usijanja. Izrael je ostvario sjajnu pobjedu, ali tamu pobjeda neće donijeti sigurnost koju je tražio. Bije u arapskom svijetu i mržnja prema Izraelu, otvorit će novi ciklus nasilja na Bliskom Istoku. Prvo Izrael se naglo proširio, postao teritorijalno osjetno veće nego što je bio do tada. Nadalje, na teritoriju koji je kontrolirao Izrael se iznena da našlo šesto, još 600 tisuća Arapa što naravno to će postati vremenom veliki unutrašnji politički problem odnosno sigurnost problem za izraelsku državu, jer sad mi jasno da će tih 600 Arapa biti izuzetno nezadovoljno tom činjenicom da živi de facto pod izraelskom okupacijom. Prestiž Arapa je bio valjda na najnižoj točki, bilo doslovce poniženja. Nadalje svijetom je krenuo jedan val židovskog nacionalnog ponosa nakon te bitke i tek nakon 1967. će se isjedinjene američke države početi puno, puno aktivnije uključivati u blisku istočnu politiku kao zemlja saveznice ili zemlja partnera, kako ćemo to već nazvati izraela i tek nakon toga će Izrael dobivati veliku vojnu pomoć i vojne kredite iz Srednjenih američkih država. On je do tada imao veliku vojnu pomoć od Srednjenih američkih država, ali ni izblizan ne onako kako imao nakon 67. što je naravno uvjetovano i činjenicom da su arapske zemlje bile prosovjetski orijentirane. Nadalje jedna od posljedica toga je bila kratko ostavka Nasera u Egiptu. Da, ostavku na kraju je povukao, jer su izbile demonstracije u Kairu radi njegove ostavke koje su doslovce milijuna ljude izbukle na uh, ulicu, ali će on još tri godine života koliko mu je velike ostalo praktički vegetirati i nikad se kao čovjek neće oporaviti te katastrofe uh, iz lipnja 1967. godine. No međutim, sve to će rezultirati novim pripremama za rat, uh, jer će Arapi naravno htjeti sprati ljagu, i praktički, otkako je taj razavršio, počeće se pripremati novi rat, novi izraelsko-arapski obračun. U tom trenutku, bez obzira na svu spektakularnost i na svu veličinu vojne pobjede Izraela, nakon tog rata nikom nije palo na pamet da se ozbiljno pokuša sjesti za pregovarački stol i da se diplomatskim putem pokuša iznaći rješenje blisko bliskoistočnih problema. Treba će proći još nekoliko ratova i još Dosta ljudi trebati poginuti da bi se počelo sa pregovaranjem. Uza sve to, palestinci su odlučili za oštrti borbu protiv Izraela. Ta će borba izazvati velike sukoba u arapskim zemljama, jer radikalizam boraca PLO-a i stabilnosti arapskih zemalja i izdrgavati ih izraelskoj osveti, govori profesor Tihomir Ponoš. Da, jel to? Tu će sad uključiti, to nije samo tih 600 palestinskih harapa koji će se sada naći na teritoriju, koje Izrael kontrolira. Tu je problem zapadne obale i činjenica da će jako puno palestinaca sa zapadne obale prebjeći u susjednji Jordan. Oni su već prije toga bili e, palestinci jako brojni u Jordanu, međutim njihova izuzetno velika brojnost, organiziranost i naoružanost će postati veliki unutrašnjopolitički sigurnosni problem za Jordan i za kralja Huseina. Uporno će se pokušavati znači nekakvi zajednički načini suživota, no, međutim, palestinske organizacije, prije svega PLO, koji je naglo jača u to doba, će postati sve agresivniji i agresivniji i praktički će u rujnu 1970. godine izbiti građanski rat u Jordanu. Kralj Hussein je odlučio da mora pothitno izbaciti PLO, dakle palestince, iz Jordana, inače će oni njega doslovce ubiti. To su bili razrađeni planovi kako da PLO preuzme vlast u Jordanu i nakon toga Jordan koristi kao svoj mostobran, kompletani Jordan, za svoj mostobran za udare na Izrael i za naravno ostvarenje svojih političkih ciljeva koje ima na teritoriju Palestine, odnosno današnjega Izrela. Četiri mjeseca nakon pobjede, Egipatska je vojska pogodila protubrodskom raketom izraelski rezarač koji je patrolirao u blizini Suezkog kanala. Poginulo je 47 izraelskih mornara. Izrael je odgovorio topničkom vatrom po zapadnoj strani kanala i zapalio je rafinerije nafte u Suezki kanal. Desetci tisuća Egipćana evakuirani su iz svojih domova. Egipat i Izrael ušli su u novu fazu sukoba. Počeo je rat istrpljivanja, koji će trajati sve do novog rata između Arapa i Izraela. četvrtkom Slušali ste emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povješ četvrtkom koju su za vas pripremili. Glazbina urednica Melita Jambrošić, tekst je čitao Ivan Kojundžić. Emisiju su snimile Anka Savić i Marija Pečnik. Emisiju je uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.